Goddag og velkommen til det 35. afsnit af Apropos GameTest, programmet, hvor vi taler om videospilsnyheder, mm -hmm. og vi elsker at hygge, mm -hmm. imens hele vejen Præcis, vi kæler for mikrofonen og... Og lytternes ører. Og extension, ja, så ører, ja. Fordi det er sådan, det fungerer. Ja, lige Mediet, det er et forunderligt medie. Jamen, jeg kysser med mikrofonen, jo bedre føles det for selv for lytteren. Præcis. Det kan godt være, at det er lidt akavet i bussen, men bare vand til det. Ligner jeg tilbage, lukker øjnene og udbrud et dejligt. Uh... Så får I til at sidde alene. Ja, præcis. <laughs> de to er været, der skal gøre det på. <laughs> ja, de to værter, der skal sidde og underholde jer den næste times tid måske, det er Christian Hoff, Hoff Det er mig. Og på den anden side af Skype, så sidder jeg, den anden Christian. Ham der hedder Holm. Hej med jer. God med dig. Nej nej. Det var lige, lige lytteren, der sagde det, der svarede igen. Oh, okay, okay. De, det de sidder stadig på bussen og taler. Ja, ja. Der er virkelig ikke nogen, der kommer med dem. Nogle, Nu har haft at snakke med Bush i før. Sådan, kan, vi, kan vi gøre et eller andet her? Jeg ja, det er et utryk. Ja, kigge i om det af. feel safe. <laughs> Præcis. Men der har været GDC. Det har der. Og der har kommet en masse nyheder ud omkring det. Hvad står GDC for? Det står for Game Developers Conference. Forstået. Så det er sådan... Specielt for industrifolk og folk, der udvikler spil. Men der er stadig kommet nogle spil, øh, annonceringer også til brugerne af mm -hmm. spil. Mm. Mm. Og vi har lidt om at, at, at gemme den, den mere, tekniske, øh, de mere tekniske nyheder fra se til allersidst. Selvfølgelig, selvfølgelig. Men der er også nogle enkelte sådan, annonceringer af spil, der kommer sådan undervejs, der er kommet mm. derfra. Yep. Men lad os hoppe ud i annonceringer. Nu vil vi lige fik åbnet for den. Pose slik. Ja. Her er der en annoncering, jeg håber, er det sidste, jeg kommer til at tale om GTA V. Mm. Ikke fordi, at jeg havde spillet, men fordi vi har haft så utrolig mange nyhedsindslag om mm. GTA V. Mellem store nyheder derfra. We get it, Rockstar. Du kan godt lide GTA 5. Du kan godt lide at udgive det igen og igen. Jeg har I kan godt lige udgive masser masse medium-sized bidder af nyheder derfra. Mm -hmm. Så vi kan blive mavel om dem. Præcis. Men... Nu er der kommet endelig dato på online heist til GTA V. Oh, thank god. Så håber jeg ikke, de udskyder, så vi kan nævne det også. Ach. Men de kommer den 10. marts. Mm -hmm. Der kan man røkke banker sammen med sine venner. I spillet. Det kan man gøre bagefter, ja. Yeah. <laughs> øh, og PC-udgaven, <laughs> den er så blevet udskudt på gangen, men nu kommer den 14. april. Yay! Mortal Kombat X uh, GTA V uh, PC. Man, min fødselsdag, den bliver god. Er det samme dag, eller? Ja, det er samme dag. Ah. Det er min fødselsdag, den står i videospillestegn. Okay. I guess, med de uh, udgivelser, der kommer der. Jeg ved heller ikke, hvorfor det er. bare sådan, at vi skal uskyde, udskyde det her spil. Ej, 14. april, fint Har du fødselsdag 14. april? Ja. Yeah. No. Det er nok det, er nok det er, jeg har tænkt. Nå, han, ham Christian Høen. Ja. De mærkelige tweets, han kommer ud med. Vi kan, godt, vi kan godt se, hvad han laver der. 14. april, den tager vi. Jeg tror, de er fedt for at få positivt omtale i pressen. Det er garanteret, det. If de er fedt for game få gør de. Det er skamløst, men vi kan lide det. Ja, Åh oh, nej, du kan se det for mig, hvordan GTA 5 PC udgaven og Mortal Kombat X, det får 5 ud af 5 stjerner. Åh oh, nej! Ja. Men apropos den samme dato, mm -hmm. så har jeg to hurtige annonceringer, jeg lige kan komme med, som faktisk er på samme dato. Oh. Det ene, det er Metal Gear Solid 5, jeg yeah. har fået annonceret sin dato, den udkommer den 1. september. Yes. I år. Ja. Yeah. Og den anden, det er Mad Max, der udkommer samme dag. Uh, oh, alright. Og de har også sagt, at de har faktisk har droppet Xbox 360 og PS3-udgaven af spillet. Oh, de laver en Dying Light. Ja. Dropper det mm. gamle shit. Ja, yeah, fuck that. Den store, øh, det forbruger det, forbrugerbase, den, den gider væk. Alle de, right. øh, potentielle salgseksemplarer, vi kunne få derfra derinde. Ja, skal jeg fokusere på ny, det nye, det nye flotte. Mhm, mm Præcis. Og på noget nyt og flot, så og måske apropos noget musik, så musik i dine ører. Så kommer rockband tilbage i form af rockband 4. Så det var jo også en nyhed, at du havde hånd lidt øje med, hov off kan jeg forstå. Ja. Og de, at du havde jo før snakket om. DLC, der lige pludselig kom til Rock Band 3, hvor vi så spekulerer om, hvad betyder det her lige for Rock Band-serien? Betyder det, at de ligesom prøver at se sådan, åh, oh, måske der er nyt Rock Band på vej? Og ja, faktisk, fordi at Rock Band 4, det er på vej til PlayStation 4 og Xbox One på et eller andet tidspunkt i 2015. Så Harmonix er ligesom ud at sige, at de, de har jo været lidt væk fra Rock Band 4, øh, eller Rock Band serien, så nu hvor de, de, de fortsat ligesom øh, at lave musikrelaterede spil, og de føler, de har lært den, øh, en masse, og selvom de var godt tilfreds med, hvordan Rock Band 3 var, så kan de også godt se, at der er en, en masse fundamentale øh, designfejl, der ligesom er med det spil, som måske hindrer partyoplevelsen, så de, ligesom, de vil gerne gøre et, et godt forsøg på at, på at gøre Rock Band 4 til det ultimative, og ligesom så for gøre brug af alt det, de nu har lært. Så de forestiller sig ikke ligesom, at der kommer et Rock Band 5, 6, 7, 8, men at det her Rock Band 4, der kommer til PS4, Xbox One, de ligesom kan arbejde videre på det og komme med title updates osv. Så get hyped, det er set det, de siger. Ja, og det jeg, jeg læste også, at de har snakket om, at de faktisk vil gå efter at lave det meste DLC, der har været i de tidligere spil, det også vil være, mm. blive overført til det nye. ja. De vil så øh, for, at øh, dem, der har investeret øh, så meget tid i Rock Band, øh, specielt Rock Band 3, øh, her efter lang ventetid, så vil de jo gerne sørge for, at de ligesom ikke øh, mister noget ved at hoppe over til Rock Band 4. Så det er et stort samarbejde mellem, øh, mellem uh, Harmonix og Sony og Microsoft for ligesom at sørge for sådan, hey, kan vi få det her DLC, folk har købt, til at over, blive overført over til Rockband Band 4, sådan kan vi få det til at fungere. Hvordan ser det ud med instrumenterne? Det arbejder jeg stadig på, og laver lidt samarbejde med Mad Cats, af en eller anden årsag. Kommer nye instrumenter, men hvad, hvad så med de gamle, som folk har? Oh, de, de prøver at fikse. Pastors. De kører også en masse samarbejde med dem, der ejer licensen til sangene, tænker jeg. Ja, yeah. det Og det er sådan en kæmpe, kæmpe gammel bibliotek af, af masser af sange. Skal de jo sådan genlicensere dem? Ja, yeah. yeah, det skal også lige siges, jeg har ikke... Jeg har ikke et link til det, jeg lige kan øh, læse op. Men jeg ved, at de, der er et sted på nettet, hvor du kan gå ind og ligesom, blive velkommen til en side, hvor Heimonic siger Hey, vi er ved at lave rockband 4. Skriv her en øh, titel og artist, som du gerne vil have, at vi tager med i sangen. Så der er allerede nogen, der har øh, skrevet øh, en masse gode bud, en masse dumme bud og en masse sjove bud. Så jeg skal skynde mig ind og skrive Seal Kiss from a Rose. Det er det, det, jeg skal gøre efter der. Det skal, det, det, det skal det vil jeg gerne foreslå, ligesom i Rock Band 4. De kunne bare lave en uh, Rock Band Seal-udgave. <laughs> Præcis. Jeg kender engang så mange af hans andre sange. Nej, gør jeg Det vil jo ikke flere. Nej. <laughs> det var den. Just the one. Ja. Ah. Nå. Men apropos efterfølgere, så er der også annonceret en ny efterfølger, som <gasps> meget ja. pludselig annoncering. Mm -hmm. Hvordan kan man sige det er meget pludselig annoncering, fordi alle annonceringer er meget pludselige indtil de bliver annonceret. Men ude af det blå. Men det her spil det er som en udgivet bum. Bare sådan hey her, giv den gas. Hey, hey go, go crazy. og det passer måske meget godt med den, den spillestil der hvor det er sådan et et, et uh, horrorspil, sådan et gyserspil. Sådan. Ah, surprise. Hvad er det? Hoff? Det er Five Nights at Freddy's 3. åh oh, nej, Demkomt. det lyder uhyggeligt Ja, det er med de um... Har de virkelig lavet tre af dem? Ja. <gasps> mekaniske dukke teater. Præcis. Så er vi ikke... Scares, <laughs> ja. Hold øje med overbrugningskameraer der mm -hmm. game. Det er super. Så det er lige... Det er sådan en forholdsvis tæt på hinanden, er det ikke det, de har udgivet de tre spil? Åh, oh, det er sådan efter succesen med den første, så er det fandme udstærkt med de her to andre. Ja. <laughs> det må jeg sige. Men ja, ja, så længe folk kan blive med at finde, finde, finde, hvad hedder det? finde ud af at spille de dejlige spil. Så længe der ikke er microtransactions, Hva? så godt nok. Har du kørt, du kan købe katte, eller hatte til dem? <laughs> en lille både katte og hatte. Kan man købe, <laughs> kan man købe uh, hatte til, uh, til monsterne? Ja. Oh boy. Det bliver nice. Day one, En anden træ, der er blevet annonceret, det er Trine 3. Åh, oh, Der er ja. både blevet annonceret og har vist nogle enkelte screenshots. Og en lille video. Mm -hmm. Så det ja. er rigtig lækkert ud. Mm -hmm. Det ser sådan mere... Har du, har du set billederne? Uh, nej, det har jeg desværre ikke. Jeg har bare lagt mærke til, at uh, Trine 1 og 2, det er blevet genudgivet så mange gange i så mange forskellige mm. formater på, plat... på forskellige platformer, at det er ikke til at finde <laughs> Men nu kommer der en tredje Trine. Okay, må ja. så... du. Du se, mange ting bliver udgivet på. Cross buy, cross play, cross save, cross uh, everything. Sådan cirka. Det er det, jeg gætter på. Mm, helt sikkert. Ja, men uh, hvad der også har sat gang i lidt galleri der er lige, hvad den her tidligere nyhed på dagen den lige betød, fordi det handler om det er en annoncering om Elite Dangerous og det er første gang vi tager den her nyhed med, så der er en annoncering med at det er jo et populært PC-spil, om det er udviklet eller stadigvæk sådan i, i early access-fasen sådan officielt, eller bare sådan behind the scenes, uden om Steams system, det ved jeg ikke lige men i hvert fald så øh, har der været snak om, at det skal, der er også komme til konsollerne, fordi det er jo populært. Så David øh, Brabham, han er, founder of, øh, han er founderen bag det her udviklingsstudie Frontier Developments. Så, så skriver han ligesom på Twitter om, at øh, Elite Dangerous det er Xbox One øh, eksklusivt. Og øh, hvad hedder det? Og han snakker så videre om, hvordan det er at samarbejde med Microsoft omkring den her version. Og det har så øh, sat spiljournalisterne i gang, og sådan, oh my god, det, det populære spil, I alle som elsker, det er eksklusivt på konsollerne til, øh, til Xbox One-maskinen. Oh. Men så er der så kommet en annoncering ud her med, at det også kommer til PS4, fordi det jo er en timed exclusive. Det betyder, at det først kommer på Xbox One, og så senere hen, så, de gerne, øh, så siger David Bra Brabham på the Twitter's at de gerne vil support flere platforme, Så de, de vil også gerne undersøge muligheden for at få gang i en Mac-version, og så senere hen, når de ligesom får mere tid og ressourcer, så vil de også gerne kigge på en PS4-version, fordi at Xbox One-versionen og deres samarbejde er timed-exclusive. Det er ikke noget øh, for altid, for evigt og altid. Fordi hvem kan vide så sikkert ud i rummet? In space no one can hear your exclusives. Ja, præcis. Yeah. Hvornår kommer en Wii U-version, så? Oh, det skal jeg lige tweete til ham. Ja. <laughs> det må heller lige... Det, jeg skal lige op, det så. <laughs> det, det har han ikke sagt noget om. Det må jeg heller lige irritere ham. <laughs> ja. øh, Skriv til ham, indtil han blogger mig. <laughs> <laughs> ja, der er flere spil, der bliver Så øh, oh vi kan lige gå videre til Killing of the Nazis. Oh. Det er Wolfenstein, der får en, øh, en prequel. Ja! Det lyder meget rart. Det kommer både til PC, PlayStation 4 og Xbox One, og den kommer allerede her til maj. Og det bliver sådan en lille standalone prequel, der kommer til at koste hvad er det, 15 eller 20 dollars eller sådan noget. Det er omkring sidst, der ud. Ja, og den det er som sagt en prequel, så den foregår så før det første spil, ikke Og den handler ja. om, du spiller som Blaskvits, og så skal du ja. opspore, hvor ham her, Death's Head's slot, er henne, så det er simpelthen historien op til, hvordan ja. de lavede der til sidst. Eller det der starter i spillet faktisk. Altså sådan som jeg har forstået, så skal man jo til Castle Wolfenstein. Skal man ikke? Jo, jo fordi... det skal du. Jo, fordi er, er det sådan, de bruger... Er det sådan, i spillets univers, så, så er der bare sådan en castle, hvor sådan... Og vi skal op til det her castle. Og de kalder det Castle Wolfenstein, fordi det er sådan det de der crazy nazis godt lide at kalde det. Eller er det kronologisk set det samme som i Wolfenstein 3D? Eller er det for ah. forvirrende for her? Fordi sådan som, der var jeg først så det, så skal jeg være ærlig og sige, jeg tænkte sådan, okay, det her det er en prequel, og det her det er sådan set essentielt, essentielt set et uh, remake af uh, Castle uh, uh, Wolfenstein 3D. Ej, ah, ah, det tror jeg ikke det er. Altså fordi Nej. det nye, det er også sådan et, et remake, eller man kalder det, så det er sådan en ny, ny fortolkning af universet. Jo jo, men altså, så... det, bliver jo, det bliver jo forklaret i... The New order, The New order, at det er det sådan der, øh, slutningen af øh, Blaskovics karriere. Sådan. Han har været i krig mod nazierne i lang tid. Ja. Ham der devtats, han er en fucking nar. Nu skal vi prøve det her sidste indgreb, og så sker der så det, der nu sker i det nye order. Ja. Ja. Men, men det er ikke, sådan, det er ikke så. sådan, at det er meningen, at den fortsætter fra de gamle spil. Nej, okay. Altså, Forstået. De får jo ligesom i hver deres univers. Dø, dø, ja. dø. Men det, det er sjovt, fordi okay. det ser ud som at det bliver, øh, bliver to del på en eller anden måde. Ja, det er sådan part 1 og part 2. Ja, lige præcis. Så de laver en Harry Potter. Ja. Så. Jeg håber jeg ikke, der er en fucking cliffhanger i partet. Det kan være, de har sådan en Griffin. Oh, de er bare... der, er, der er ikke nogen Griffin med i. Der er Phoenix med i Harry Potter. Ja. Der skal der da sådan. Der er også en griffen med i Harry Potter. Det er fanden for os, Jeg skulle lige til at sige, at det er ikke en af dem, jeg har set, men jeg har faktisk set den der. Er det Nå. ikke den, hvor de rejser i tiden? Jo. Spoiler. Spoilers. Hvis vi går tilbage i tiden, så vil jeg tage det tilbage. Mm. Men noget, jeg ikke behøver tage tilbage, det er en anden annoncering, og det handler om oh. Shovel Knight. Oh boy. Det, kommer, vel, det, det var allerede blevet annonceret til PS4, det kommer også til Xbox One. Yay. Øh, og ja, det bliver jo dejligt nok. Det kommer til flere konsoller. Men mm -hmm. noget af det andet dejlige, det er at der kommer en gratis expansion til det, God. der hedder Plague of Shadows. Oh og der får man mulighed for at spille som en af The Bad Guys. Oh. Spillet. Så, ja. Yeah. Death Die. Så der kan man lige få, få lidt og mere gengivet af, af det. Mm -hmm. Hvis man har det på en konsol eller på PC, så kan man få mere ud af det. Mm. Hvis man ikke nu for det fordi man har de nye konsoler, så kan man også snart få det til dem. Men... men også her på GameTest. Vi råder jer selvfølgelig til at tjekke det ud, for det var jo nummer 5 på GameTest top 10 over de bedste spil i 2014. Så. så der, der var nogen snakken. Just, just saying. Just saying, ja. Jeg har faktisk ikke flere annonceringer. Er der flere spillerannonceringer? Der, to. der er lige to. Oh, Og det, ja. det er rimelig endda. Det er min Scrims, <laughs> Interplay. Den her ja. lille, bitte virksomhed, der, der næsten ikke er en udvikler længere. De har annonceret, at de har øh, sat et firma, der hedder Drift Games, til at lave remasters af Clayfighter-spillene. What the fuck? Den havde jeg ikke set komme. Det er det her Clay Clayfighter. Uh, er det det der. Kender du spillene? Uh, jeg har hørt om dem. Det er sådan nogle, der var de sådan. Du ved, ja, de lavede de her digitaliserede øh, karakterer engang, som Mortal Kombat og sådan noget. Det er folk, de har yeah. fyldt med. Men det her, der der i stedet for de to billeder af. Altså nogle øh, lærfigurer. Og så er det ligesom det. Oh, det, er det er derfor, det hedder Clay wow. ja. Men nu vil de så tage de gamle spil, så vil de remix dem lidt ved at give dem sådan lidt ekstra spilmekanik. give dem lidt ekstra mm -hmm. spilmekanik. Det lyder som, at man lige sprøjter hen over dem. Jo. Øh, og så forbedrer de grafikken lidt, og så bliver de genudgivet. Ja. Til PC. Oh man. I 2016. <laughs> wow. Så der kan vi... Æ, lang tid til. Ja. Okay, um... Ja, ja men jeg glæder mig til evo turneringen Ja. Skal jeg ned med en videoserie med dig, okay. hvor du... Ja, præcis. Fra... Skal ned til Evo, sidder med mit der arcade-stick. Åh, oh, Clay fra 0 til Evo, hedder den. Præcis. Okay, Og den sidste, det er, at der kommer en stor ny opdatering til Terraria. Det er det der spil, der sådan har været lagt lidt på hylden to gange, tror jeg, udvikleren. Hvad var det, du kaldte det? Terraria. Okay. You know that shit? Okay. fortsætter. er det fordi, du er til landløse, eller? Terraria? Ja, yeah, jeg kalder det Terraria. Ja, det er jo fordi, det, det er sådan en amerikan. Det er så skærmerende, sådan som du sagde det. Amerikan? man så man siger. Men øh, den nye opdaging, den er sådan rimelig stor, der kommer Ja, de siger over 250 nye items med. Så, okay, du kunne have lige quote det her. At least mm -hmm. 250 new items, bringing the total item count over 3000! Oh shit! Nu mangler vi bare 6.000, ja, kan vi sige, den replik. det er præcis. Og så kommer der også en masse nye ja, elementer, der kommer nye rides, der er et ride, man kan sejle rundt i ned under vandet, eller ned, ned under jorden, og så, så grave med helt vildt hurtigt. Og det bliver mulighed at få sådan nogle uh, kultister få dem til at tilbyde en, hvis man laver nogle mærkelige ting, og alt muligt sejt. Så der bliver, der bliver mere sjov at hente i 2 Minecraft. Ja, så kendt som Terraria. Ja. <laughs> ja. Terraria Craft Så jeg tror det var, jeg tror, det var verdens længste segment annonceringer, vi nogensinde har haft Jamen var, der var også mange til Gay Developers Conference GDC Så øhm, det var ikke det der hedder Det var bare en podcast reference. <laughs> og jeg håber jeg Ikke var den eneste der fanget den Men det øh, må vi se Mange Veteraner og lyttere vi har derude Apropos veteraner Hoff hoff skal vi snakke om en af de bedste? Den, øh, den almægtige Hideo Kojima? Ja. Ja. Hvad, hvad kender du til ham? Han har nogle Det har Så han. laver han et spil med nogle udopstegn. Ja, det er faktisk rigtigt. Så seje briller, og så også den der underlige spilserie kaldt Melgear. Og senere kaldt Melgear Solid, jeg ved ikke. Lidt obskur. Du har måske ikke hørt om den. Nej. Men i hvert fald så kommer det her underlige indie-spil Melgear Solid 5 The phantom Pain, ud, som vi tidligere nævnte. Og Hideo Kojima er så ude og sige noget, som overrasker absolut ingen. Hvor han siger, det her det er mit sidste Melgear Solid-spil. Oh. Og så siger han så bagefter, jeg ved godt, jeg altid siger, at det her er mit sidste Melgear-spil. Men de spil i serien, som jeg personligt designede og producerede, som er Melgear på på den der MSX-maskine, og Metal Gear 2, Metal så Solid 1, 2, 3, 4, Peace Walker, og nu Metal så Solid 5, af øh, hvad jeg ligesom øh, betegner som en enkelt Metal Gear saga. Så med Metal så Solid 5, så øh, lukker jeg, så lukker jeg, hvad det? så laver, så har jeg nu, lavet, øh, så afslutter, afslutter jeg nu den her serie, eller den her saga, den lukker ligesom The Loop, mm. Så på den måde, så bliver det det endelige Metal Gear så lidt. Øh, og så i den næste sætning, så øh, modsiger han så sig selv, ved at sige, selv hvis øh, Metal Gear, øh, serien øh, fortsætter, så er det her det sidste Metal <laughs> Og jeg tror jeg tror talt, det er en forfærdelig, dårlig oversættelse, fordi det han nok mente, det var. Selvom den her dumme Metal Gear-serie øh, fortsætter, så er det altså det sidste forbandede Melgear-spil, jeg laver for fatten. Ah. Ja, okay. Måske, måske de der bandord indsatte mig, det ved jeg ikke. Måske er det sådan, snakker. Jeg ved. Måske er det en rigtig oversættelse, vi lige fik nu her <laughs> live. Præcis, og det er måske rimelig fucking afslørende for, for hele plottet i så lidt øh, 5, fordi at han har jo ligesom været ude at sige, at, at formålet med så lidt 5 det er at vise, hvordan... Øh, Big Boss, han går fra da vi mødte ham i Metal Gear Solid 3 til hvor vi møder ham i Metal Gear spillet mm. som blev udgivet i 1987 Hvis det ikke er afslørende, så ved jeg ikke hvad men hvis, hvis I ikke ved hvad I taler om så bare fint Ignorance, ignorance is bliss Så, så hvis nu... Nud, nud spillet, ingen spoilers jeg har lige et spørgsmål til dig så ja. Nu lyder det lidt som at Metal Gear Solid 5 det er Hideo Kojimas prequels Hvem er så hans Jar, Jar Det er nok Peace Walker. Fordi det var på PSP'en. Og det var rimelig fucking dumt nogle gange. Bare hele spillet det er bare Jar, Jar. Ja, præcis. <laughs> okay. Ja, ja. Nå, vi hopper videre til et andet spil, der ikke har noget med Jar Jar Binks Eller Heldig fucking vis. Men måske, måske næsten alligevel. Åh, oh, shit. Det er... Øh... Lederen af Team Sonic, der hedder Takishi, i Åh oh, Og nu ved jeg, hvem jeg skal sende her i Ja, du kan bare skrive det. Du kan bare rift det hen over et eller andet papir. Og Hvorfor er Sonics blå? <laughs> ja. øhm, men for nogle tid siden, jeg tror faktisk det var sidste afsnit, der snakkede vi om, at øh, Sega de ville reducere sig selv til et mobilfirma. Ja, <laughs> øhm, det kan han så lige, hvad kan man kalde det? Slå koldt vand i bruddet over. Ja. Fordi så har folk jo sagt, hvad så med Sonic, bliver det så også et, øh, et spil til mobiltelefoner? Og så siger jeg nej, Ej. bare roligt. Personligt, ne så har jeg ingen planer om at stoppe med at lave Sonic-spil til hovedkonsoller. Eller home consoles, som man kalder dem. Forstået. Så, jeg, jeg forestiller mig lidt, nogle af de der øh, terroristvideoer, man så i gamle lag med bin Laden, der sad evlinde i et kamera med trusler om, ja. hvordan Vesten vil forfalde. Jeg forestiller mig lidt, det er ja. samme stemning, han, han fortæller den her nyhed til. Det er, ikke, det er ikke så meget en nyhed, det er mere sådan en trussel. Nej. Ja, det... <laughs> præcis. Der er nok også mange uh, Sega-businessmænd, uh, der bare sidder i, på kontoret og så, sådan, læser det, følger med i nyheden Hvad sagde han? Ej, nu holder det <laughs> Ja. Nu stopper, stopper galskaben. I kan ikke... Uh, ej, give min en time-out. Sæt, sæt ham ind i det, ind i det loony -bin. Han, han skal ikke lige arbejde uh, på noget de næste par dage. Han skal lige, have en tænker. Ja. Gå og tænke over, hvad han har gjort. Og Saks, jeg ryger ned, for helvede. Ja. Men det, det lyder også til, at de vil fortsætte med nogle af deres... De har også nogle PC's spilstudier, jo. Ja. Det, det, det lyder ja. også til, at de vil fortsætte med at lave PC-spil, så jeg ved ikke, om de måske bare også lader Team Sonic lave Sonic-spil til normale <laughs> konsoller. Altså navnet, det, det afslører nok lidt, hvad de arbejder på. Ja, det er rigtigt. Team Sonic, hvad laver I? Øh, uh, fighting-spil? Nej, ja, det kan ikke lige afsløre nu. Det... Hold jer kæft, I laver Sonic-spil. Det kan jo bare være, at Sonic Fighter 2. Oh. Eller Sonic Fighter så jeg ikke husker, hvad det hedder. Ja. Det skal du skrive du laver et indslag. Ja. Uh, jeg har... For debut, for fanden. Du har gået mig fuld mange gange siden da. Okay. I håbede at at glemme. Ja. Sådan, velkommen til Gamesest. Hvad vil du gerne lave? Det er ikke Sonic Fighters. Ja, tak. Åh, oh, lave et retu om det her dejlige kammelspil. Ja. Uh, okay. <laughs> ja. Hvis du siger det. er det, ikke bruge Så har du været hængende lige siden. Så. <laughs> ja. Præcis. Men apropos at lade nogen hænge... Ja. Yeah. Så har EA hængt deres udviklere. De har lukket et studie. Oh. Mm. Maxis mm -hmm. i Amourville er blevet yeah. lukket ned. Det var det studie, oh. der stod for det nyeste SimCity-spil. Det var faktisk også det oprindelige Maxis, som I lige kunne forstå. Mm -hmm. yeah. Som, øh, ja, som var dem, eller det var der Will Wright han, han lavede det studie der, som Så i sin tid lavede det første SimCity, og så lavede Sims. Yeah. Yeah. Masser af andre klassiske spil. Mm -hmm. mm -hmm. det bliver lukket. Så yeah. det er over. Men uh, i det mindste så blev det annonceret sådan til, til øh, offentligheden, og der bliver gjort en øh, de, de fik den respekt de fortjente, og alle havde ligesom mulighed for, uh, for at ære så over det og man ligesom kunne få tage afsked på en ordentlig måde, right? Uh... Uh, hvad hvad er hende til her? Ja, er det ikke sådan lidt en blanding? Det er, at det overhovedet ikke skete. <laughs> det bliver annonceret midt under GDC, Så de håber lige på, det at kunne slide under... ...the press, og ingen rigtig vil lægge mærke til, at vi, vi lukker bare af vores... ...mest anerkendte studier. Ja. Sådan, det, det skal ikke tage af. Fortsæt endelig! Mirror's Edge 2, Battles, Battlefield 7, 8... Men fuck tættere! Ja. <laughs> det Space 30. Go crazy. Dej, sn snak mere og mere, Sintjen. Hurtig! Hurtig. Så vagt dig for dem ud af bagdøren. <laughs> Maxis. <laughs> ja, men ja, det er rigtigt. Det blev sådan lidt afsløret ved, at der var en af de ansatte, der ligesom sagde, skrev sådan på Twitter, hey, mm. nu er du slut efter 12 år. Hey, vi lukker ned ja. Bye. Det er sådan, shit down. <laughs> så, men IA siger yes. så, at der uh, simpelthen ikke bliver påvirket af det, fordi det er den studie, der laver dem. Nej. Okay. Ah. Og det, det var også egentlig også det, de første ting, jeg tænkte, fordi det det er jo en rigtig, rigtig stor indtægtskilde for EA. Ja, den er stadig ufattelig populær, uanset hvor kvalitetsmæssigt det går henad. Så det ville ja, være mærkeligt, hvis de lukkede det studie lige men det ja, for er for helvede. Tal om at skyde sig selv i foden. Ja. Og... Men det er selvfølgelig også i EA, det skulle ikke ikke underrekt, hvis de gjorde sådan noget. Men jeg faktisk under mig lidt over, fordi EA har jo lidt en historicitet med at købe øh, spilstudier, og så sådan... Ja. Luk dem ned efter lidt, kør, lidt kort tid. Kør dem i grus. Og så sådan shuffle deres medarbejdere rundt andre steder. Internt. Ja. Oh boy. Jeg forstår ikke helt. Altså, de må jo have en eller anden strategi med det, om det så er... Er det nemmere for dem så også at styre deres projekter på en eller anden måde, eller hvad? Det ved jeg ikke. Fordi at med de der studier, de har under sig, der er jo selvfølgelig en anden bestemt identitet for, bunden, for, for brugeren. Ja, selvfølgelig. Altså, der er jo nok ikke, der er nok ikke så mange, der sådan rigtig tænker over sådan, om oh, Will Wright, han er ikke længere hos Maxis. Nej, det er lige meget. Der er stadig nogen hos Maxis, der laver også SimCity. Det er fint nok. Altså, man tænker jo nok ikke så meget over det sådan. Øh, man tænker ikke så meget over det andet, end på et meget overfladisk niveau, sådan lige på, lige på overfladen, ikke også? Men, men stadigvæk... Ja, hvad sker der? Hvad sker der lige med de folk hos Maxis? Altså, hvad skal de nu lave? Ja. Er de bare fyret? Men det lyder åbenbart til, at de blev fyret øh... den gang. Altså fordi normalvis yeah. så plejer EA, når de lave studier ned oftest i hvert fald en del af dem, og plejer at shuffle yeah. rundt til andre studier Så hoff satte dem lidt bagefter med det her masseffekt eller, eller andet ja. Lad os lige proppe folk herover mm. Jeg starter en ny studie EA Germany <laughs> Ja. EA Danmark. E EA Sweden Jeg kan også godt lide den måde, at ja. de ligesom deres sådan de der studier, de køber ja. og så giver de dem sådan et navn ligesom de andre studier, og så hedder de bare byen de ligger i Præcis. Ligesom Maxxys, det ligger sådan for flere forskellige steder, ligesom de også gjorde med... Hvad var det? det hed BioWare. Der lige, lige pludselig havde alle deres Studio bare BioWare. Nå ja, for fanden. God. Det gik godt for BioWare, ej! Lad os bare kalde alle deres Studio det. Ja. Det blev pissegodt. Ja, arbejdet på Mars Ej. Pff. Det er det andet BioWare-studie. Ja. Følger du ikke med? Vi laver Sims. <laughs> <laughs> Vi laver Battlefield... Uh, what? <laughs> okay. Men apropos, I er og Bioware, yeah. så er der lidt nyheder fra Bioware, <laughs> det er hovedmanden bag Dragon Age-serien, der hedder oh, David Gowder, der må han yeah. være smuttet fra hans baby, no. han har sagt, I'm out, yeah. men uh, det er ikke sådan, at han bare giver givet en fuckfinger, mens han smuttede døren dog, lyder det til, oh, okay. men han har smuttet fra for at arbejde på en, en ny ø, titel, også under Bioware, som han så ikke kan snakke om endnu. No. Så har han et nyt projekt, ja. han kan sidde og bægge med. Så det store Bioware-studie har også et par hold under sig. Ja, det lyder det til. Så, starter, så laver jeg en et nyt hold. Ja. Kan, man, kan man betegne det sådan for for Rian og så mig? Ja, men det havde de vel egentlig også i forvejen, ikke? For de lavede vel både drainage og Mass Effect? Ja, præcis. Men nu har de måske tre tredje uh. Uh. Endnu et overfladisk uh, role-playing-game med romance options. So. Yeah. Can't wait. Håber alle karaktererne dengang er fully gay. Fully gay? Mm. <laughs> <laughs> <laughs> altså til, til dem er jer lytter, der kan huske det, det, var altså ikke mig, der lavede en fucking dum joke ud af det. Det var sådan altså noget, de sagde. Jeg sværger, det var ikke mig, der fandt på det. What said he, you can go fully gay? Nej. <laughs> De snakkede om en karakter i Dragon Age 3, hvor der er en derude og øh, fastlægger sådan bare roligt alle sammen. Den her karakter er en af vores første i Dragon Age, der er fully gay. Ah, okay. Ja. Så yeah, BioWare. Ah, ah. Øh, tak fordi du stadig hører til, og jeg kan gøre grint med dig. Det kan jeg godt lide. Ja, Fully gay. Good boy. Jeg forestiller mig lidt, du vil ligesom, er det ikke også Mass Effect, hvor de har sådan et meget... Okay, der havde de måske sådan to faktorer. Men i Nights of the Old Republic for eksempel, der er det jo good evil, ikke? Sådan ekstremerne. Så forestiller jeg mig også, at jeg har sådan den nye her, der har de sådan en skala over hetero og gay. Så kan man godt lege rundt ind i midten. Men man får de største bonus, hvis man går sådan ekstrem i enegraderne. Oh, det er selvfølgelig rigtigt. Så jeg vil gerne se, om man er fuld gay. en commit. Ja, fuld gay ending. Kom. Commit, commit to commit to the homosexuality. Ja. Man, man kan lige leide rundt i sine teenage years og så. Yep. Så er det. Så kan man ligesom beslutte sig. Ja. Well, all right. <laughs> ja, vi klar til at det her gå ikke fra der, train wreck og går til noget sad news. Ooh. Uh. Sad news. Ja det er lækker. Ja, clinics klar her. Ja. Ah, okay. Så, Holo lens designeren som hedder Mike A. Sorry, det er lidt specielt uh, efternavn for mig. Han er desværre gået bort i en uh, tragisk uh, ulykke, uh, som betegnes som en hit-and-run-accident. Uh, et uh, et uh, car-crash, så at sige. Og hvis I ikke ved, hvem han var Mike A. var, så var han altså en 30-årig Microsoft-designer, som arbejdede på det her futuristic uh, HoloLens-teknologi. Så øhm, så, han <laughs> så øh, alle hans øh, repræsentanter hos øh, Microsoft, de er selvfølgelig ude at sige, at de er rigtig chokerede og rigtig, øh, rigtig ked af at øh, have mistet sådan en dejlig kollega og, øh, og ekspert på området, og også bare deres øh, ven. Og de ønsker alt muligt, øh, øh, de, de sender deres øh, condolences og sympati til øh, Mikes øh, venner og dem omkring ham. Så det er jo... Det er jo rimelig fucked up, og det kan også godt være, at den her sag bliver undersøgt øh, lidt mere, fordi der er allerede en øh, person her, som bliver beskyldt for, øh, for at være øh, den person, der crasher ind i I og, øh, og prøver at flygte. Så han er øh, den person, der vist bliver fanget af Redmond øh, politistyrken nu, så nu må vi se, hvad der sker med den sag. Men det er i hvert fald ærgerligt, når at, øh, konklusionen ligesom er, at den her geniale person hos Microsoft, han mister livet på tragisk, tragisk vis. Ja, det er godt. Rest in peace. Og hvis vi skal fortsætte i øh, samme tema, så øh, overrasker det nok ikke nogen, når jeg bliver nødt til at tage den her nyhed frem, fordi det simpelthen har noget med Star Trek gør, fordi at for et par dage siden, så mistede vi jo Leonard Nimoy. Eller Leonard uh, Nimoy, undskyld. Mm. Jamen, det er alle de ja. mm. Så uh, han er jo bedre kendt som Spock fra den gamle Star Trek uh, tv-serie, Star trek filmene Og han spillede også den gamle Spock i de nye J.J. Abrams-film. Så han giver jo desværre bort, de er ældre, ældre herrer. Og han var meget syg men øh, det skal da ikke øh, stoppe Star Trek Onlines øh, udviklerhold fra at vende sammen på en, meget, øh, på en meget fin måde. Fordi nu kan man, hvis man går ind og spiller Star Trek, Star Trek Online, jeg har tjekket... Bare ind og kigge? Ja, jeg, nej, nej, jeg har tjekket, det er free to play, så ja. der er jo ikke noget, der stopper en fra ligesom, at gå ind og tjekke spillet ud, uanset om man, hvad man synes om spillet, så kan man gå ind og tjekke den her memori memorial ud som simpelthen består af to fine statuer af Leonard Nimoy's Spock karakter hvor der står live long and prosper og de er øh, de kan findes på på Vulcan og øh, New øh, Romulus fordi at øh, Star Trek Online det foregår efter hvad der betegnet som Star Trek øh, 9 øh, filmen måtte gå ud fra i et univers, hvor at øh, Romulus var ødelagt, som så er øh, begivenheden, der leder op til hvordan J.J. Abrams øh, Star Trek film håndterede det. Så... Hvad, hvad er 9 og Er det den, der hedder Nemesis, eller hvad vil du? Mm, ja, altså når der står Star Trek 9, øh, når det er efter den tidsperiode, så vil jeg jo tro, at det er efter Next Generation filmene. Okay. Så, ja, fordi at Original, det originale crew, det er stoppet jo ved fem, seks stykker omkring Star Trek-filmenne der. Ja. ja, det står ved seks, ja. Ja, det er meget, øh, meget korrekt. Så er universet, det foregår faktisk før Nemesis'er, ikke? Mm. Fordi er de nye, der lavede de Genesis? Nej, undskyld, ja. det var ikke, nej, Generations, undskyld. Generations, som er, uh, øh. det er den der cross scene, ikke? Jo. Og så lavede de First Contact, og så lavede de Insurgents. Yeah. Insurrection. Insurrection, ja. Ja, yeah. og så Nemesis. Så må det være mellem yeah. Insurrection og... Ja, yeah. okay præcis. Så hvis man er interesseret i det, så skal man altså ikke betale en rød reje for at komme ind og se om Star Trek Online er spændende, eller om man bare vil gå ind og lave The Vulcan's loot til uh, Leonard uh, Nimoy's uh, statue her. Så som pay one's respects. Ja. Jeg ved ikke, om man skal gå ind og trykke F for at gøre det, men... Øh, nu må vi se. Live long and prosper i hvert fald. Så skal det lyde herfra. Ja. Det kan jeg godt forstå. Det var også... Det var en, en kældende Men sandet mm, var syvende tid. Ja, det var Det var det, som ledte led op til det hele, hvor, hvor jeg tænkte sådan, der kom nyheder ud omkring sådan... Okay, han er 83 år gammel nu, og han, der der er kilder, der siger at han sådan har været ind og ude af hospitalet og været på mange besøg i det seneste tid sådan okay jeg håber da, han klarer den og sådan det er jo det er for fanden han, han skal nok klare den og så et par dage efter så går han sig bort, så bort så rammer det lige lidt hårdere det man lige skulle tro så det, det er skræmmende men uh, han levede længe han yeah. prospert. det er rigtigt Præcis. Øh, så, nu, så nu er jeg også færdig med de de og nu, nu er jeg klar til at tage imod de, de andre nyheder er Det er faktisk en, der er lidt dejlig, og det er faktisk min sidste nyhed okay. før vores tema ja. Øhm, ja. Det er noget, der lige kan hjælpe vores kære lyttere med at komme ovenpå igen mm -hmm. Når de sidder der alene i bussen og stønner Ja, grader. Ja, græder, nu græder de, ja <laughs> Stønner Ja, det var, det var fordi jeg tænkte på, hvad, de, hvad vi instruerede dem til, til at starte med Men jeg kan selvfølgelig godt se, at nu, nu når. Vi er vi over i kroget i stedet for jer ja. Ja, nu, nu, bliver det. nu kan det være, at mm -hmm. de, de finder en ny ven eller veninde. Ja. For du sådan, hey, er du okay? En buddy. Ja, hok Ja. Øhm, det er nemlig Double Fine. De lavede en Kickstarter for lang tid siden omkring det her Adventure-spil, de vil lave, som så blev om til Broken Age, i hvert fald første halvdel. Og yep. i forbindelse med det, der havde de så lavet en aftale med et, et filmproduktionsstudie, der havde så dokum dokumenterede den her proces. Ja. Og den blev så tilgængelig for Kickstarter-deltager. Kickstart eller Kickstarter, mm -hmm. og Kickstarter det er vel dem der laver den, ikke? Kickstarter-kampagnen. Ja, <laughs> jo. Uh, kickstarter støtter. Ja. Yeah. Supporter? Kickstarter. Yeah. er jeg det ikke. Supporters, ja. Det er bare sådan, supportere af Kickstarter. Mm. No. I support this Kickstarter. Which one? All of them? I support, ja, eller bare Kickstarter. I support Kickstarter. Yeah. Nå. Mm -hmm. Men, den her dokumentarserie, den er nu blevet, eller på vej til at blive tilgængelig for alle. Og Aye. det ligger sådan, indtil videre, der ligger der fem episoder op af den. Og de vil lægge dem løbende op i løbet af de næste par uger Og så kan man mm -hmm. ellers også købe sig til sådan en Jeg vil gerne det hele nu Ja yeah. Så pre-order now Ja <laughs> Men øh, Hvis man har så tur så kan man få det gratis Og de bliver faktisk være ganske velproduceret, dem der er 2 player productions Og øh, yep. Jeg synes også, de er sjove videoer der fra Double Fine mm -hmm. øh, Så dem vil jeg da til folk Ja yeah. awesome. Og finde yeah. Også Og man kan lide efter dem Ja, Double Fine Adventure hedder det egentlig bare. Hedder serien. Øj. Forstået, forstået. Så, men det kan I lige vente med til, at jeg har hørt vores podcast helt færdigt. Oh, Fordi vi har uh, et ja. tema. Vi har et tema, ja. Men øh, før vi kommer til vores tema, så har jeg min sidste nyhed, oh, hvor... Måske, at... lige være cut you off. Hvad nu? Jeg vil lige ved at af. Jeg troede, du havde haft din sidste nyhed. Åh, åh, åh, nej, nej. Det mig. Åh, oh, uh ej, ah, vi, vi redder den, vi redder den. Det er bare lige et hurtigt rygte med, at uh, Phil Harrison fra, fra Microsoft, der går rygte om, at han uh, muligvis er i gang med at forlade Microsoft. Så det er altså deres uh, Corporate uh, Vice President, som, uh, som uh, der går rygte om, at uh, jo, det er godt, at han, uh, han, han planlægger ligesom at forlade skuden, måske en synkende skud, og så går til en anden en så øh, i meget klassisk øh, forstand, så næsten ligesom Sony altid siger, så er Microsoft øh, været ude og sige, at de ikke kommenterer på den her sag, så det, de diskuterer ikke øh, øh, rygter eller spekulation. Så øh, hvad, hvad der ligesom, hvad der ligesom er, har sat det rygte i gang, det er, øh, ifølge Game Industry International, så øh, er quotes her med, at Harrison... Øh, blev frustreret, er, quote, slut, da tidligere Xbox-boss øh, Don Mattrick, han, han forlod øh, øh, microsoft firma i 2013, så han kunne være med i det der zinke. Så øh, det var eftersigende, så var Harrison ikke så tilfreds med det, og det blev kun værre efter eftersigende, øh, og, og ifølge de her kilder her, hvis man skal tro på dem, så blev han endnu mere frustreret, da Phil Spencer, øh, han, øh, hans... Øh, Øh, hans forfremmelse til øh, head of Xbox, det ligesom ikke sørget for en forfremmelse til ham, altså Phil Harrison. Så, jeg hedder det? Øh, det er sådan, som det står lige nu, så ifølge rygteren, så siger det, så har øh, Harrison øh, kommet med et ultimatum, det born ultimatum til, øh, til Microsoft, og der ligesom lyder på, at hvis... Øh, hvis han får en ny, bedre, mere shiny position ved firmaet, så smutter Så er han out. Ja, så er han out. Så det er altså lige øh, rygterne, jeg tænkte, man lige kunne spekulere lidt om, om. Om man sidder og kigger ud af vinduet, mens bussen kører forbi. Og tænker, hvad skal der blive af vores dejlige Phil Harrison? Ja. Så kan jeg altså tænke over den. Og det, har hof, hoff, var min sidste lydighed. Okay. Hvad, så er det tema til... Vi kan lige, lige hurtigt snakke om det, fordi... Hvad, nu er jeg så ikke ind i deres øh, forretningsstruktur, men... Det er jeg satme, heller ikke. altså, ud fra titlen lyder det da, som mm. den, er, den, der er lige under fællesbind, så... Tænker jeg, men det er den nok ikke. Yeah. <laughs> men det er jo mærkeligt. Hey, er mm. det en højere stilling? Ja. Øh, yeah. Så du bliver chef. Ja, det, det er det vel. Det er fandme mm. din. kan okay. galt. Prisemæn. Nå, men lad os hoppe videre til vores tema. Nu kan vi gøre det med oh. Guds Tema-tid, tid tema-tid, tid tema-tid. Tid jeg ved ikke, om du vil introducere det. Det er måske ikke den store... Øh... Det var min jingle. Nej, men det var, det var din idé, og jeg er bare fascineret. Så det der, kan du se? Ja, lad os lige... Hva hvad er der med det? Der er jo væltet nyheder ud derfra. Det er der. Altså i stedet for at sidde og remse op, jamen, så kommer der også det her, så kom der også det her. Så tænker jeg tænkt at gøre det, men i en samlet segment. Ja, du, <laughs> det. gør det meget bedre. Mm -hmm. Og det, der vil jeg lige fokusere kort på det tekniske. Tekniske ting, der mm -hmm. fordi det var jo en, der det er jo en konference til udviklere ja. Så det er jo som regel det med tekniske nyheder der kommer Og, og mm -hmm. jeg vil ikke vælge for meget rundt i detaljerne Men lad os lige starte med game engines For dem har der været et snak om ja, ja, ja. der Der er faktisk tre engines der er blevet annonceret Som mm -hmm. mere eller mindre gratis eller billige Gratis er okay. i gang, eller lad os sige det sådan mm -hmm. Det første det er Unreal Engine 4 Som oh. de arbejder på, som skal bruges til den nye hvad hedder det? Unreal Tournament? Uh -huh. øh, den bliver mulig at lege med. Den bliver faktisk gratis. Bare sådan den fulde udgave af at den. bliver gratis at lege med for, for kommende udviklere, for rigtige udviklere og for professionelle udviklere. Sweet. Øh, den måde, de ser komme til at tjene penge på den, det er, hvis, man, hvis, man tjener, hvis du udgiver et spil for med den. Og du uh -huh. tjener over 3.000 dollars ja. per kvartal. Så skal du betale uh -huh. 5% af alt det, du tjener over. Ja, okay. Så det er så licensen. Uh -huh. Det lyder ikke vildt meget, og, uh -huh. og det er også fedt, man kan, man kan jo lege med gratis med den, hvis ikke du udgiver noget, så er den gratis, hvis du tjener under 3.000 hver kvartal, så er den også gratis. Fedt. Den anden, det er Unity 5. Yeah. Unity, den har jo været sådan en indie hit, fordi den har været sådan yeah! nemt tilgængelig, og den har været billig, og er faktisk også uh -huh. gratis at lege med. De fortsætter den model, de har haft tidligere, så det vil sige, så er uh -huh. en gratis version. Og så er der en betalt version, der har nogle lækker ekstra features med. Og den betalte, der kan man sende en betale på abonnementsbasis, sådan man betaler 75 dollars om måneden, eller man kan betale en fast pris på 1500 dollars, og så får man den bare sådan, Upp. Okay. Permanent. Permanent. Og så en helt ny... Eller okay, ikke helt ny, nu, nu, nu sidder <laughs> det uger igen. En, en mere overraskelse. Men også en ja. spilmotor. Det var faktisk Valve derude at sige, at deres Source 2 Engine, den er også lige kommet ud nu her snart. Oh. Og den vil også være gratis at lege med. Oh. Øh, og den vil oh. faktisk oh. være sådan, mere eller mindre helt gratis, men på en mm -hmm. enkelt betingelse. Ja. Det var, hvis man lavede et spil med den, som man udgiver, så skal det, ikke eksklusivt, men det skal udgives på Steam. Ja, yeah. okay. Så det vil sige, at du må gerne udgive det på andre platforme, men det skal også udkomme på Steam. Ja. Og så... De skal mere fyld. Ja, de har ikke, de, de har ikke nok shovelware. <laughs> Nej. Og så øh, det, det, som man så skal betale for at bruge den der, når man udgiver, det er egentlig bare øh, deres, standard øh, hvad hedder det, deres standard fee, som de også tager for andre spil, som ikke bruger deres motor. Så mm -hmm. Jeg ved faktisk ikke, okay. hvad den er på 30 eller sådan noget. fuck. 10 kroner. 10 kroner. <laughs> <laughs> det er mange dollars det er det. Ej, det skulle sgu fint. Så, så kan det være, at man kan se, øh, og man kan lave Half-Life 3 før Vadefka. Øh, øh, ja, jeg tror, jeg tror, at det bliver pillet ned. Måske. Det ved ikke. ikke. Ja, det, det burde bare flyde gennem Greenlight. Ja, det er det. Stemmer det ind. Vil du gerne have det her på Steam og <laughs> Half-Life 3? Ja tak. Det jeg fandme gerne. Hvem er det lavt af? Jeg lige ja. og... for det afsted. Man kan slet ikke se, hvad der står på skærmen, fordi man bare kaster så mange penge på det. Præcis. Money, money, money. Ja, det er meget hyggeligt, så er der ligesom... Det forskellige motorer, der kan kæmpe mod hinanden, når man kan gå i krig ja. og sådan noget. Kan ja. det ikke også være... Konkurrence, det er godt i det tilfælde. Ja. Kan, kan det ikke også passe, at CryEngine også havde en eller anden... licens hmm. med, til sådan nogle små udviklere og sådan noget? Det kan godt være, at der var noget CryEngine relateret med. Jeg kan ikke huske, hvilken version eller hvilken ligesom struktur, der var på den CryEngine... De nu vil fokusere på til til udviklerene okay. desværre. Okay, okay. Er det sådan CryEngine Lite, CryEngine <laughs> for newbies ja. edition? Måske. Det kan være. Smile Engine. Så synes jeg i hvert fald ikke. Ja, præcis. Ja, jeg synes i hvert fald ikke helt. Jeg kan huske et tal derpå i, i optagende stund. Ja, det forgæves. CryEngine 3? Ja, men altså nu mener jeg jo sådan CryEngine 3, 4, hvad de nu er nået op på, men jeg mener bare, at der var en CryEngine-spec, eller hvad man siger, ligesom skew, som de ville smide ud og fokusere på sådan, der her, det her, CryEngine for jer og så beholder de den lidt mere professionelle engine. Mm. Det var i sådan, jeg havde forstået det. Det kan godt være, at måske de laver sådan en opdeling, ligesom Unity gør, hvor der er så sådan en gratis eller billig version, og så er der ja. en, der sådan er mere til større professionelle... Ja. Ikke sådan, det vil jeg faktisk ikke gælde. Ikke til pøbel. Men den snakker de faktisk... Eller det kom nyheder ud omkring den for Sådan Så den er ligesom absent lige nu i hvert fald. Mm. Men det var sjovt, at der lige var sådan tre store øh, spilmotor-annonceringer. Det andet segment, jeg har, det er øh, som ja, altså angående gear, har jeg så <gå> valgt at kalde den, fordi den startede egentlig med øh, VR, for yeah. den var der også en del af, men der kom faktisk også lidt ekstra gear. Mm. Øh, ja, Sony, de fremviste deres uh, Morpheus igen i en, en nyere iteration. Yeah. Og så sagde de, hey, næste år, der kan I købe en Morpheus. Åh, oh. kan't wait. Oh, ja, at, at Tech... På den. Der har de skiftet over til en OLED-skærm Som den så også kommer til at have på den endelige udgave Ja Så jeg tænkte, det var sådan en stor succes med Vita'en Ja Så er det over på Morpheus Vi har lige de gamle vita skærm liggende Som vi ikke gider bruge på den længere <laughs> Og så kommer den til at blive i fuld HD-skærmen Og så bliver den Kommer til at understøtte 120 frames Per sekund åh oh, så hurtigt så. Kan ikke holde til det De viste vist også noget tech frem øh, en eller anden måde, hvordan spil kunne lave sådan noget, lave image. Jeg synes, image. Så ja. hvis man havde et 30 frames spil så kunne man lige forholdsvis få ressourcer, få det til at emulere at være 60 frames. Nå, det her minder mig om uh, DMC. Sådan, det er 30 frames, men det føles som 60 Ja, oh, okay. Frames. Jamen, men DMC var det ikke noget med, at <laughs> spillemotorer kørte 60, det... og så var det... Jeg, uh, jeg ikke. Jeg kan ikke huske, det var bare en dum joke. Okay. Nå, hvordan... Hvordan kan de få... Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår teknikken der. Øh, med in de interlacing-teknik, så kan de få 30 frames til... Det det, du ja. oplever, med 60 frames, det det, den kører? Øh, altså, spil kører i virkeligheden 30. Ja. Men så for at bevægelsen skal se mere flydende ud, så, så jeg tager den så hver eneste gang, den laver to frames. Så ja. siger den så, okay, de her frames er sådan her ud hvordan vil det imellem de to, hvis der var et, så se ud. Mm. Og så regner okay. den det så ud og så på den måde dobbler den så framesnab. Forstået. Øhm ja, og det kræver selvfølgelig også ekstra ressourcer, men det er mindre krævende, end at lave dem sådan legit, så at sige. Yep. Ja, jeg, yes, yes. jeg, jeg, jeg tænker dog lidt med sådan en teknik, at det nok vil være en, der kommer til at tilføje en lille bitte smule latens i. Ja, det kan være. Lidt... Øh et forsinkelse der så det... men altså jeg går ud for fordi at når det nok er sådan en virtual reality så er lad den meget meget vigtigt forestiller mig ellers det bliver nok mærkeligt hvis den næsten ja. er efter, når man kigger rundt Er det ville være lidt en inden sådan hvor er jeg Ja. Er jeg derovre <laughs> jeg nej så det, det er ah, nok noget de... jeg går ud for at de vægter det højt at der ikke kommer for meget lad den sige på ja nå det næste det var øh, jeg har egentlig ej de... ah, det er lige mig Ja, det er, fordi jeg har skrevet hmm. nogle enkelte spæks ned på Oculus, men det er ikke, fordi de snakker så meget om Oculus, ja. men det er bare til sammenligning. Oh. Det er måske allerede at frem nu. Øh, fordi de forventer, at Oculus der kommer til at køre 1440p, så det er så over fuldt HD. Oh. Så den kommer til at køre oplysningen i Morpheus, men de har til egentlig kun snakket om, at man skal køre 75 hertz, at det ligesom er ligesom et deres øh, gyldne mål. 75 frames ja. per second ja. og højest 75 hertz. Ja. Okay. Så Failed Ja, den er eller død nu No no go I blame Facebook <laughs> Fuck you Mark Zuckerberg <laughs> You ruined this Han har sagt, at jeg kan ikke se, over 75 hertz Så er det det, de tager <laughs> Præcis Where were you, when gaming died? <laughs> øhm, mm. En stor overskelse Det var så, Steam, de så kom ud Eller Steam Valve kom ud Sagde, hello, yeah. vi har også et VR headset på vej Hallo. <laughs> så altså, det har jeg, hva? Det har de, ja. Uh, uh. Det er VIF. VIF. Min VIF, VIF hjemme mand. Min, ja. Oh min VIF, den er så god. Jeg elsker den. Og den... Den gør mig, den gør mig så glad, den VIF. <laughs> men men det, jeg tror faktisk, det lyder til, at det er nok den, der kommer først, mindre og okhælders lige kan nå at dem. Uh, uh. Fordi de vil have sådan en devkit klar her til foråret, hvor folk kan købe det. Eller udvikler kan købe det. Ja. Og så vil de have den endelige udgave til forbrugerne ude her til efteråret. Aha. Så det er jo faktisk enormt omme. Og mm -hmm. det vil benytte sig af sådan to skærme i ens ansigt. Mm -hmm. Og de begge to, de kører 1200 gange 1080 oh. Så det bliver sådan... Fa thank you, based Gaben. Så det bliver... Høj opløsning. Og det bliver, det bliver en meget bredt perspektiv, ikke? Det sådan, oh. Hey, hey. Tal pænt om Gaben nu <laughs> Skal have All His Magnificence, skal man kunne se på en gang. Og det kører 90 frames. Okay. Og det er ikke bare et headset, det er faktisk sådan en, en hel VR-pakke, lyder det som. I hvert fald i hvert fald den her de sælger til udviklerne, fordi den måde, du styre på, det bliver sådan to custom separate og Du har sådan en i hver hånd, du skal bruge, mens du mm. bruger det der. Og så fokuserer du også på ligesom at track i det her. Altså imens du rundt, så den tracker dig i virkeligheden og får det til at passe ind i verden. Ah. Stort. Og det, det laver den ved, at man har sådan nogle, sådan nogle tracking stationer, man sætter ud i hjørnerne af ens rum. Bare sådan i to af hjørnerne. Mm -hmm. Og så ved den sådan, ja. hvor man er i, i rummet. Så kan den også mm. markere det inde i inden det den bestemt. verden, man går ind i. Så kan ligesom sådan, de, de eksemplicerer det åbenbart med, at den tegner sådan nogle røde-gule øh, streger. Så man det ved at støde ind i en væg i vægleden. Sådan ja, <laughs> flot. Det må virkelig være irriterende, hvis man hvis man prøver at snyde sig om, øh, om øh, rundt omkring de, de dårlige slutninger i Silent Hill ja. øh, Shattered Memories ja. så nej, nej, lad være med at kigge over på de pornoblade der. Nej, ja. Ej, jeg kiggede ikke det Ah, Fuck, jeg får en dårlig slutning nu no. Er det er det, er det, der er i. af? Ja Tror du, der er nogen? Det er ikke sådan, det er ikke sådan A og B, du, du trykker på noget og så du oh, så får du en dårlig slutning, ja. når du kommer der til Det er sådan det, du vælger at kigge på ja. det du vælger at bruge din tid på okay. så hvis man går rundt øh, i stripperklubben og bare uh, kigger rundt med den der øh, vif så <laughs> er det ikke så godt er det ikke lidt racistisk egentlig hvorfor Jamen, så er der ikke nogen japanere der kan få en god slutning snap <laughs> ah okay <laughs> steam de har Ej. eller Valve har annonceret mere hardware der er også annonceret for steam link det er sådan en lille bitte, bitte boks, faktisk minder om Vita TV, bortset fra at den ikke kan spille Vita-spil. We can never come back. <laughs> nej, nej det kan den ikke. Okay. Men den kan så modtage sådan et et, et stream fra en Steam-maskine, eller en PC med steam ja, ja. Hvor den så kan tage imod sådan billedet bup, over nattet, og så kan den så smide op på TV. Og mm -hmm. den kører 1080 og frames, og har low latency. Det bliver meget rart. Det er det, vi vil have. Det er det, vi kan... Kan du have lige lov den sige? Ja! Især, når jeg har en kæmpe stor hjelm på. <laughs> skal der fandme ikke være forsinkelse, så bliver jeg bare. den her Steam link, der er du den på, tror jeg. Så det kan man måske egentlig godt have. Hmm. Nu, du siger Men så kommer der ikke til at passe med den anden, for den 50 Eller 90, så... Nej. Just... Hvis nu, jeg siger SHIELD, hvad siger du så? Et dårligt tv -serie. Er den dårlig? Det tror jeg. Hvis nu jeg siger NVIDIA Shield, hvad siger du så? Øh, dårlig tv-serie. Nej. <laughs> øh, dårlig produkter. Den der håndholdel, eller den du tænker på? Ja. ja. De har lavet en ny minikonsol, der også hedder NVIDIA helved. Shield. Helved. Den er baseret på deres... Øh, Jamen, hvad, jeg tror det hedder... NV Envy... En, den anden hedder... Teria... Hvad hedder deres... Eller det deres mobil eller andet? Der det hedder det nok... Et eller med T... Tegra... Tegra... Tegra. Det er den hedder... Som yes. er deres... Øh, den her... Skueløste rigtig... Kraftfuld... Men det er sådan en mobil... Kerne... Yeah. Så det er så til mobiltelefoner... Yeah. Tablets... Åh oh, fedt mand! kan jeg spille Minecraft... Nu kan du endelig få udskiftet din uger... Med den her... Ja... Yeah. Uh. Endelig, endelig. Den understøtter så også, ligesom uh, Steam Link, at man streamer til den fra en PC. 1080, mm -hmm. øh, 60 frames. Åh, oh, Master Men kræver, Race. Men så, har du har en videografikkort, grafikkort det er der nok mange, der har. Uh, den Fuck. kører Android, så man yeah. kan også lægge apps ind på den. Forskellige slags. Oh. Der er også nogle, det der også nogle spil frem, som var tilegnet Android. Oh, Happy Birds. Ja, altså jeg tror, det er sådan et PC-spil. Angry Birds, <laughs> happy birds. helvede. De er fremme ikke happy øhm, altså de, havde, de tog også nogle, altså nogle legit spil Der var blevet portet til Android Ik yeah. Ikke som i portet til mobiltelefonen, mobiltelefon Men til den her Så den kunne spille yeah. Så understøtter den yep, også yep. Øh, Online streaming med det der grid De har det ligesom, øh, ligesom Playstation Live oh, Og så kommer det til at koste 200 dollars Hvor fedt man Jeg glæder mig yeah. Hvad tænker du så om alle de der VR headsets der er på vej Der er masser Ah, jamen jeg ved ikke, jeg hælder jo mere til Sonys produkter traditionelt set, fordi det er det, jeg kender og det, jeg er blevet mindst sur på. Så jeg ved ikke, om Morpheus, det er det, er det jeg skal holde øje med. Men det der VIF, det lyder selvfølgelig også fint, fordi Gaben and Company, de er jo også nogle dygtige dygtige folk, selvom de ikke lige kan finde ud af at fucking udgive et, tredje spil i en bestemt serie. Så, øh, jeg ved det ikke. Det er nok en kamp mellem øh, Morpheus og VIF mm. for mig. Oakley's Rift, den er sådan måske lidt øh, ustabil og dum. Facebook, Mark Zuckerberg, centreret for min smag. Okay. Det, er det er spændende, når Morpheus, det er at indtil videre, der ville I jo fokuseret på PS4 med den, ikke? Jo, men den... Det ligger måske de i den nok også vil blive åbnet op for PC på et tidspunkt. Ja, det, øh, jeg mener i hvert fald også, uh, Shuhei Yoshida, han øh, er jo på Twitter, som man jo altid har, så var der en, der twitterte til ham, at det der uhyggelige spukeforn on uh, dawn på ps 4 det, det kunne da passe meget godt med Morpheus. Og så skal man bare tilbage, ja, det kunne det faktisk. Det kunne da passe rigtig godt. Så hvem ved, det kan være noget, de allerede undersøger med hans cheeky lille, lille svar der Har hey. ja. du en favorit? Øh, ikke rigtigt jeg tror bare sådan at jeg er lidt generelt interesseret i det og så har jeg det fint om vi venter tilbage til at de kommer ud og så man ser hvor en er bedst så altså, er det det mm. jeg er ikke sådan så jeg, jeg har lyst til at smide vildt mange penge efter det lige nu altså jeg er interesseret okay. at komme i gang med det men jeg kan godt vente til at se mm. Fordi det, er det der med, at lige i starten, når de udkommer med alle de der forskellige, så skal man lige se, hvad for en, der er standarden, eller hvad en, der bliver den bedste. Ja. Det er ligesom gang de sagde 3D over fremtiden. Sådan. Er I nu sikker på det, var. Er I nu sikker på hvad det, var? Det tror jeg right. nok ikke lige. Så nu må vi lige se med det der VR-reality-shit. Ja. Det vil jeg om du lige har en sidste kommentar til vores kære lyttere. Jeg ved, at de elsker lige at få en mm. kommentar på vejen. Når de sidder i bussen. Jeg håber I har det godt det, ja. Hvis I er ensomme Så skulle I nok snakke med folk Men øh, ellers så har I også. Øh, I har jo os her i podcastform Vi er her Vi er her Ja. Præcis det var vi meget enige om Det var godt ja. Og så kan jeg bare sige at I kan fange os på YouTube og på Facebook På Twitter også Yeah, YouTube det er GameTest Danmark Facebook det er GameTest Forever Og gruppen det er Group GameTest Og Twitter det er også GameTest Danmark Ligesom øh, vores YouTube Fordi det er der vi er lavet om Så ja Hvis I gerne vil komme i kontakt med os Ligesom vi altid er I kontakt med jer Lige her Så kan I gøre det På den måde Og husk Det vigtigste til sidst Ja skriv til os Det er GameTest At GameTest Yes Det er så af <laughs> bare lige så folk ved det, så jeg ja. siger min hip hop til <laughs> med på mit snak. Rolig, rolig. Bussen, den, den, den de er den, ved snart nå til der stop, Så take ja. us, take us away, of...